Thank you. Good evening. it's It's very good to be with you again this evening. So, um, my aim for this evening is to continue our series of discussions about messianic Judaism and its theology. A mai este szeretném tovább folytatni a már korábban megkezdett előadássorozatot, mégpedig a messiási juda, judaizmusról és annak a történetéről fogok beszélni. Az a terv, hogy tolmácsolással együtt 45 percig fogok beszélni. And És követően lehetőség nyitok majd kérdések feltételére. There Általában mindig sokkal több kérdés van, mint amennyi válasz. Már most két nagyon jó kérdést kaptam. És hogyha még igazolnának kérdések azokat egyfelől le is lehet írni. Vagy but, pedig uh, majd az előadás végén személyesen is feltenni. Remélem, hogy ott vakargatom, ahol tényleg iszked. Nice Én egy jóra való fiú vagyok, aki elkezdte azt hinni, hogy tényleg Jézus Krisztus, Jésua a messiás. The more I tried to prove my friends wrong, the more I saw that they were probably right. Aki hiába próbáltak a barátaim meggyőzni arról, hogy tévedek, annál inkább kellett bizonyítanom a hitemet, meggyőződtem arról, hogy ténylegesen helyes az, amit én vallok. És azt el kell ismernünk, hogy amikor valaki zsidó és hisz Jesuában, akkor a két világ legjavát fölözheti le. És nem csak a javakból, hanem sajnos a fejfájásból is tuplájár. Minden nap két napot pihenni lehet. Saturday, the Sabbath, vagyis minden héten lehet ugye a sabatot is megtartani. And és a vasárnapot is. You get two sets of Sőt, két ajándékot kap az ember, amikor ünnepünk. Christmas presents, megkapjuk a karácsony ajándékot is, and eight days of presents. és a nyolc napos Hanuka ünnep során is megkapjuk az ajándékokat. Tehát vannak előnyei, hogy az ember ilyen dupla uh, életet él, de meg vannak a teológiai és egyéb hátrányai is. Én ilyen jellegű kérdésekkel, ezekkel a fejfájós kérdésekkel fogok most foglalkozni. But first of all, let me begin with a few words from Scripture. From Paul's letter to the Romans. I'm reading from Romans chapter 11. And I'm going to read the first five or six verses. Are you hearing me okay? Hands up those who you're happy to follow my English. Ki az, aki jól tudja követni az angol nyelvű. És kik azok, akiknek mindenféleképpen szükségük van a tolmácsolás ajándékára? Egymást követve fogjuk felolvasni az igerész. And Kicsit mind a két nyelvet úgy eltorzítjuk a másikkal. Please forgive my sense of hát ilyen a humorom, ezzel kell, hogy megvírkozzon Hoppá! Hopefully we will understand. De remélem, hogy legmindenki ért mindenmaid. So let me read from the scriptures and say a prayer. Először felolvassuk az igé és utána imádkozzunk. Romans chapter eleven. Kettő, Román I ask them, has God rejected His people? Kérdem tehát, elvetette Isten az ő népét? By no means, for I myself am an Israelite, a descendant of Abraham. A member of the tribe of Benjamin. Semmiképpen, mert én is Izraelite vagyok, Ábrahám magvából, whom He törzséből. Do you not know what the scripture says of Elijah, how he appeals to God against Israel? Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet eleve kiválasztott. Nem tudjátok, mit mond az írás illésről, amikor panasz tesz Isten Izrael ellen. Lord they have Uram profitáidat megölték, oltáraidat lerombolták, csak én egyedül maradtam és engem is halára keresnek. But what is God's reply to him? De mit mond neki az Isteni felelet? I have magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a bálnak. So to at the present time there is a remnant chosen by most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. But if it is by grace it is no longer on the basis of works. Ha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Otherwise grace would no longer be grace. Szülember a kegyelem, nem volna többé kegyelem. Mennyire érdekes hallgatni azt, ahogyan Illés vitatkozik Istennel? Isten egy olyan választ ad neki, amelyre ő nem számított. Elijah nagyon csalódott, hogy a népe nem fordult el a Bál Istenektől, és nem tért vissza az I. Istenhez. Hold on. De azt mondja neki az Úr, hogy csak várj. Don't know. Nem tudod, hogy mi az, ami a háttérben zajlik. My plans are az én tervem tökéletes. Is Mert igenis volt maradék. Like Szeretnék imádkozni, és kérem, hogy hajtsuk meg együtt a fejünket. Our father, our king who is in mi Istenünk mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Lord we recognize that we are just mere human beings. Mi elismerjük Úrunk azt, hogy gyarló emberi lények vagyunk. And Lord God it is so hard for us to really understand your purposes. És annyira nehéz számunkra felfogni a te tényleges terveidet. And who you are. Azt, hogy te ki is vagy. And your word tells us that the wisdom that comes from above is pure and peaceful. Azt tudjuk az írásokból, hogy a felülről jövő bölcsesség az tiszta és békés. Az igazság gyümölcseivel teli. Úgyhogy, Urunk, ma este is a Te bölcsességedből kérünk többet. Többet a Te megértésedből azáltal, hogy a te lelked ereje által még inkább megérthessük azt, hogy kicsoda is Jézus and, ö, and a megséges. És hagyj értsük meg még jobban, hogy milyen terveket tartogatsz a néped Izrael számára. És hagyj értsük meg a te tervedet a különféle nemzetekre. Valamint a saját életünkre és szolgálatunkra nézve is. So we ask all these things for your glory. Mindezeket a te dicsőségedre kérjük. The glory of your name. A te neve dicsőségére. Yeshua. In the name of Jesus our Messiah. Amen. Thank you. So what I'm going to try and do this evening is run through the second part of my four points that I made yesterday. Most a mai jelödés sorozatban a tegnap megkezdett pontokat szeretném tovább binnie és befejezni. Uh, a kivetítőn egyértelműen láthatjuk you, a diákot. If you'd like to download the PowerPoint and use it uh, to study it further, it be on the Jews for Jesus website amennyiben valaki erre igény tart, a Jesus for Jesus honlapján elérhetővé tesszük ezeket a diákat, szabadon letölthetők lesznek. So yesterday a messiás judaizmus gyökereit, annak az elejét, Jézus és Pál idejétől, egészen az első időkig. Megvizsgáltuk azt is, hogy manapság milyen sokszínű a messiási judaizmus, és azt is, hogy milyen fő teológiai kérdésekkel kell szembelézni, Ma ezekkel fogunk részletesebben találkozni és foglalkozni. Továbbá meg fogjuk azt is vizsgálni, hogy jelenleg a messiási mozgalom merre tart a világban. All in 39 minutes. Mindest 39 percben. We'll see. Majd meglátjuk, hogy sikerül. Számomra a fő teológiai kérdés, amelyel a messiási mozgalom manapság küzd, az Isten, a Tóra és Izrael. a zsidó teológiának ezek az alapvető sarokkövei és építő elemei. Amikor a zsidók a teológiát vitatják, Jakra mondjuk azt, hogy mi zsidók egyáltalán nem teológia. It's too systematic. Na, az túl systematikus. Too abstract, túlságosan is elvont. És nagyon is kereszt. Too és túlságosan is dróklinári. There is some truth in that. És ebben van némi igazság. Because in most of our Jewish life, we're more concerned with halakha, what we do. Mert a zsidó élet során sokkal inkább a halahával, azzal foglalkozunk, hogy mit teszünk, Agadá, say, semmit a Hagadával, mint ahogy mi a hitvilágunk, vagy mi az a meggyőződés. A genius, a Általában, ha valaki zsidóvá szeretne betérni, akkor az elején csak pár parancsolatot kap, hogy azokat tartsa meg. Rather than give, given a book of Institutes to go and read. Ahelyett, hogy Calvin téziseit kapná meg, és azokat olvasgassa. But as Jews, we do do De mégis, hiába zsidók, mi magunk is teologizálunk, we often do it on és nagyon gyakran az egyszerű, hétköznapi igéversek vizsgálatán keresztül tesszük azt. Or through philosophical speculation vagy pedig filozófiai elmélkedéseken keresztül. So book, Theology, Amikor megírtam a könyvem, amelynek a címe körülbelül magyarul annyi, Did hogy I a zsidó mention... teológiának a feltérképezése, ugye már valószínűleg eltettem -e erről említést, tudjátok, hogy miről uh, beszélek. God, Fogtam ezeket az alapvető építő oszlopokat, a azt, hogy Isten, oszlop és Uh, Did you finish? No, I didn't. No, I'm no. Sorry, Gabi, You I, the third one. Uh, I took the traditional building blocks of God, Torah, and Israel. Uh, Isten, a Tóra és Izrael ezt a hármat fogtam. To try and how Jews can their Mégpedig annak érdekében, hogy ezen keresztül vizsgáljam meg, hogy a messiás zsidók hogyan tudják ezeken keresztül a teológiai meggyőződéseiket kifejezni. For me theology is not just a dry academic subject. Számomra a teológia nem valamilyen száraz téma. If we believe in God and talk about God and live for God, we are doing theology. Mert ha mi hiszünk Istenben, és hiszünk úgy benne, hogy beszélünk is és és a hitünket, akkor az már teológiának számít. Theology is worshiping God with our minds. A teológia az az, tulajdonképpen, amikor Istent az dicsőítjük. Hogyan hittek a messiási hívők Jézusban és Istenben? Hogyan tudjuk megérteni, hogy kicsoda is Jesua Jézus valójában? Mi a Tóra szerepe az életünkben? What is the relationship between Torah and the gospel the good news of Jesus the Messiah? Mi a kapcsolat a Tóra és a jó hír, Isten evangéliuma között? How should we practice the Torah? És hogyan kellene azt megélni? These are big divisive questions. Ezek megosztó kérdések. Where you have two Jews you have how many opinions? Ha két zsidó van, hány vélemény? Two Ugye egyáltalán nem értünk egyet szinte semmiben. Az én célom tulajdonképpen feltérképezni a helyszínt, a terepet. De ha tényleg szeretnél megtudni, mit gondolok majd, akkor azt is el tudom neked mesélni. Hogyan tudjuk megérteni mi Izrael identitása? Ki csoda maga Izrael? És hogyan válunk Izrael részévé? Izrael milyen módon viszonyul az egyházhoz? Mi Izraelnek a missziója? És Isten esetleg már véget vetett, leszámolt Izraelrel? Now I'm and I'll die én zsidónak születtem, úgyhogy zsidóként is fogok meghalni. És nagyon gyakran úgy hivatkoznak rám, mint Isten ősi népének egy tagjára. Is is Mintha Isten úgy már befejezte volna a munkáját Izrael-el, és most csak az egyházzal lenne dolga. Well, hát azért annyira nem vagyok ősi. My bad én humorom, hogy tehát hogy elég ősinek számítok, de azért annyira nem vagyok öreg, Sokatoknál, sokuknál jó a vagyok. De Isten egyáltalán nem végzett még izrael -el. Another issue for Jews, how do we relate to the whole body of the Messiah, the Church? Egy, egy másik kérdés, hogy zsidóként, messiaszis zsidóként, az egyház többi tagja, tagjával hogyan ö, lépünk kapcsolatba, és milyen a kapcsolat? Can we still use the word Christian? Szabad magunkra azt a szót használni, hogy keresztények vagyunk. In the light of the over the centuries. Látván évszázadokon keresztül az egyház zsidó és judaizmus ellenességét. And what about our own authenticity? És mi van a mi saját eredetiségünkkel? Hogyan lehet egy messiási zsidó számára megvalósítani azt, hogy hűséges legyen mindkét tradícióhoz, amelyhez tartozónak érzi magát. És hogyan tudnak gerincesen megállni, akár bármelyik helyzetben is. Ezek engem fontosnak, vagy hey, hát fontos személyesen is fontosnak tartom ezeket. The, uh, is it is it the the can... a Köszönöm atti, hogy lefordítottad ezeket az a diákat. Mi aki zsidók vagyunk és hiszünk Jézusban, ezekkel az identitás kérdésekkel igen gyakran meg kell küzdenünk. És az az tell azt mondják, hogy két igen csak ellentétes Identitás halma, azt Pál azt Paul mondta, hogy én egy zsidó vagyok, aki hűséges az ősei hagyományához. It's not just a personal relevance, it's also missiological. És nem csak személyes, hanem missziológiai szempontból is fontos kérdés. I mean Most ez alatt mit is értek? I know that for many of us as Tudom, hogy csoportunk számára, zsidók számára az a szó, hogy misszió egy ilyen big, vagyis nagy nem szó, tehát egy ilyen titokszó, vagy szó. It spoke of forced conversions. Mert ez alatt leggyakrabban kikényszerített megtérést értünk és kényszerítés alatti Assimilációt még pedig olyan módon, amikor valakit kiemelnek a zsidó közegből, és belekényszerítik a keresztény közegbe. De itt nem feltétlenül éreztük mindig kényelmesen és otthon magunkat. Nekem örömömre szolgál olyan keresztényekkel találkozni, akik szeretik az én épemet. Like és természetesen egy olyan csoport esetében, mint a Jews for Jesus, az zsidók Jézusért, nem mondjuk azt, hogy volt vagy ex zsidók Jézusért személy. We're fully and fully in Jesus. De természetesen még mindig zsidó az az illető és úgy hiszi, Jézusban, mint Messiásában. And I rejoice a growing number of és nagy örömömre szolgál az is, hogy egyre nagyobb számú keresztény hívő ismeri fel azt, hogy Isten egyáltalán nem hagyta el a népét. Ez azért fontos, mert ha mi minden nemzettel meg szeretnénk osztani a Jézus Krisztus jó hírét, akkor a zsidóknak is jó hírá kell szolgálunk. Tehát van egy ilyen történelmi fontossági All Az első keresztények mindannyian zsidók voltak. Jézus, Pál, minden apostol. This was a historic and that reminds us of something. Ez egy történelmi jelentőségű tény, és ez valamire minket emlékeztet. Hogy az evangélium Izrael-lel kezdődött. És zsidó misszionáriusok voltak azok, akik minden nemzethez elvitték az evangéliumot az elején. Úgyhogy az az én felkérésem, hogy újból tegyék ezt megkérem. There is an ongoing theological significance. És egy folytatólagos teológiai pontossága is van ennek a pontnak. I mean és hogy mit is értek ez alatt? Még pedig azt értem az alatt, hogy Pál tudta, hogy az evangélium minden nemzet és minden személy számára egységesítő erővel működik. None of us is special. Senki nincs közülünk, aki, vagy mert hát mindannyian egyformák vagyunk és átlagosak. And yet each of us is unique. Mindazonáltal mindenki nagyon is különleges. És Isten az, aki minket azzal teremtett, akik vagyunk. And we not try to be else. És nem is szabadnak próbálkoznunk valaki másnak lenni. Bár csak ki tudnám ezt jobban fejteni, de az utolsó pont, amit még szeretnék megemlíteni, az pedig az a végidőkkel kapcsolatos ígéret. Még pedig az, hogy Isten egyáltalán nem végzett, nem számolt le még az fact, there is a Sidóninkban. Sőt, nagyon is biztosította őket a jövőjüket illetően. We 11, Tegnap a Róma 1126 26 ot vizsgáltuk meg. Egész Izrael megmenekül. Nem csak uh, azt van ott, hogy Izraelnek egy része. Egész Izrael megmenekül külövasó. Akárhogyan is értelmezzük. Ebben uh, gyökerezik a remény. Yeah. Egy pár fogalmat szeretnék most letisztázni. Well, no, uh, is where my de mivel nem találom a kifejezéseket, inkább ugrok, és a következő diát fogom mutatni. Erre már emlékezhetnek tegnapról. A messiáns judaizmus az a kereszténység zsidó formája, valamint a judaizmus keresztény formája. And uh, about, about 150,000 worldwide. we can talk about 150,000 members of Out of 14 to 16 million Jewish people. 14, million and with Messianic congregations and synagogues. Látjuk, hogy hány messiási közösség és zsidagóga található világszerte? És a zsidó identitásokat a messiásba vetett hiten keresztül élik meg. Egy picit megnézzük, hogy mit is csinál itt ez a rabbi. Valaki tudja, esetleg. Hol is van the wall, and what's he doing? He's holding up his cell phone. To the wall. A so that his grandmother in Brooklyn can pray directly at the wall. It's a good idea, isn't it? And then God hears her prayers. Why not? Anyway, the Messiah is living a Jewish life with Yeshua, Jesus, at the assurance A meshiach judaizmusban a hit életet a judaizmus Jézusral a központban éljük meg. Keeping the Jewish Sabbath and the other Jewish festivals. Megtartjuk, megünnepeljük a szabatot és minden egyéb zsidó ünepet. By the way, have you all had an invitation to the Rosh Hashanah service through Jesus will be having in a week or so? Egyébként itt szeretném megragadni az alkalmat és mindenkit nagy szeretettel meghívni arra a Rossosan, a lenni újjévű ügynepségre amelyet a Józs vagy Józs, nagyjából egy hét múlva fog megrendezni. Megtartják a zsidó életciklus különböző elemeit your season, a körülmetélést your bar mitzvá, a barmitzvát Uh, take on the responsibilities of being an adult. Your engagement, your betrothal, the marriage, szó a and, your, and your burial, and really all the aspects of home life, life in the synagogue, and being part of Israel and living out a Jewish identity. A családi élet különböző elemei, a zsinogógai élet, az izraeli való kapcsolat mindenek a megjegyzését tartalmazza. Eddig világos volt minden? Igen? Igen. Aki kicsit molokulál, és nekem kell a kapcsolat zsidó vagyok kézzel, valahogy jelezzenek. So let me jump through a few slides and get to the theological issues that I want to talk about. Most átudunk, a uh, really I'm using a definition of messianic Judaism. Here. A As a movement of Jewish congregations and groups, zsidó közösség és csoportok mozgalma amelyek elkötelezték magukat mellett amelyek elfogadják a zsidó élet és identitás szövetségi felelősségét úgy, ahogyan hogyan az a torával nem van kapcsolat tradition és ezt a hagyományokban kifejezve ért meg. The, amelyet pedig az új szövetség kontextusában alkalmaznak és meg is élnek. Now, these terms a Mindezekről hosszas vitákat folytathatnánk. What do you mean by life? Mit értünk zsidó élet alatt? Mit értünk a Tóra alatt? What do you mean by tradition? Vagy a tradíció alatt. But basically, this is a positive affirmation that you can not only be Jewish and believe in Jesus, but that you should celebrate it. Ez nem csak egy ilyen pozitív megnyilatkozás, hogy hihetünk Jézusban, és ezt meg is kell élnünk, hanem ezt még ünnepeljük is. Not because you're proud or you're setting yourself apart from others. Nem azért, mert újságosan bűzék lennénk, hogy meg akarnánk magunkat különböztetni. But because Jesus set you free to be all that you are meant to be. azért kérhez, hogy szabadíts ez minket mindarra, amikre teremtettünk. You know that even be British people in heaven. Tudjátok, hogy még britek is lennek, lesznek majd a mennyországban? Drinking their cups of tea. Otlunak majd a délutáni 5 órai And Dutch people with their stroopwafel. És a hollandok pedig eszik majd az édes ostyájukat. nem Nem tudom, még az is lehet, hogy magyarokkal is találkozunk ha Please a legít az Adagít Az azonban borom pocsánan. The reality. Ezzel csak azt szeretném kifejezni, hogy a messiási zsidó realitás az elismeri Istennek a zsidó nép számára adott elhívását, és bátorítja azt, hogy igenis legyenek ez hűségesek, miközben hirdetik Izrael messiásának a jó hírét. This is one definition from the union of Messianic Jewish congregations in the USA. A ez az egyik It also recognizes that there are many Messianic Jews who believe in Jesus who are not part of congregations. Sőt, azt is elismeri, hogy nagyon sok messiási zsidó van, aki azonban nem része egyetlen közösségnek sem. In fact, the a legtöbb mesénési zsidó tradicionális fővonalos felekezetekhez tartozik. Not just Protestant or churches, but and Nem csak protestáns vagy evangéliumi gyülekezetekhez lehet, akár ortodox, vagy pedig katolikus egyházak tagja is. If interested, there is a group called the Helsinki Consultation. Hogyha esetleg érdeklődnek, van a Helsinki konzultáció nevezetű csoport. On Jewish continuity in the body of Christ. Mégpedig ők azt tanulmányoznak, hogy a Krisztus testén belül hogyan valósul meg a zsidó folyamatosság. Ők a különféle keresztény egyházak Bárként belül uh, található zsidókat uh, egységesítik, és őket In fact, who believe in Jesus are often more united than the denominations that they come from. De ezek az zsidók, akik sok különféle felekezet, jönnek, sokkal inkább egységben vannak, mint azok a felekezetek, amelyeket ők maguk képviselnek. it's an initiative that really tries to stress the unity within the body of the Messiah. Ez egy olyan kezdeményezés, amely megpróbálja nagyon is kihangsúlyozni Krisztus testén belül az egységet. So me a messiási mozgalomra szeretnék visszatérni. Again some pár becslést, már megengedtem magamnak, most további adatokkal szolgálni. Izraelben belül nagyjából 2000-ra teszik a messias hívők számát. Maybe 100 000 in the USA. Vagy azt mondhatjuk, hogy talán százezer 000 messias hívő zsidó van az Egyesült Államokban. They are writing to Jewish statisticians and demographers who say caveat emptor. De írtam én olyan zsidó nép számlálóknak és statisztá, tehát népszámlást végzünk és azt mondták, hogy Mondjuk azt, hogy azért óvatosan bágyunk ezekkel a számokkal. Because there are lies, damn lies and statistics. Mert ugye vannak a hazugságok, vannak az egyenes hazugságok, a szám, ott van a statisztika. Én csak úgy szeretnék, hogy nagyjából számokat felváldozni, hogy hány zsirúk hívő lehet. And I did a country számokat country hogy hány Europe. hívő lehet. Én elvégeztem egy országszintű felmérést Európán belül, és Európára 25 ezer jött ki. So please prove me wrong. Én nagyon örömmel állnék elbe, hogy bizonyítják be, hogy tévetettem. Az a címhagyó csúzat. Vég akar, hogy ha magasnak mit becsültem meg a számokat, hogy túl alacsonak. And of course another phenomenon we have to recognize. És van egy másik jelenség, amellyel szintén fel kell ismernünk. And in many messianic congregations around the world, Nagyon sok mesiánusi gyülekezet vanszerte a világban. A significant proportion of people are not Jewish. Nagyon sok uh, ember, a kom, association gyülekezet nagy nagyisan, egyáltalán nem zsidó. That's okay. És ez rendben is van. You don't even have to be Jewish to love the Jewish Messiah. Nem kell ahhoz zsidónak lenni, hogy a zsidó mesíát szeressük. Anyone can have a personal relationship with God through Jesus. Bárkinek lehetősége van arra, hogy Istennel személyes kapcsolata legyen Jézuson keresztül. But in terms of the authenticity of our movement, Azonban a mozgalmunk eredetisége szempontjából vizsgálva, you have to that we can't be we're not. el kell ismernünk, hogy mi nem lehetünk olyas valakik, akik nem vagyunk. This is one of the we És uh, ezzel kapcsolatban azért komoly kérdések merülnek fel. Now, the rohamosan csökken a rendelkezés álló idő, úgyhogy nem fogom részletesen felvázolni a messési mozgalom utóbbi időben történt eseményeit. Like this, uh, Hogyha esetleg valakit részletesebben érdekel, nem csak a zsidókézusért, Jézusért, hanem majd uh, az én is elérhető lesz uh, számos előadás részletekkel. De ezt szeretném azt mondani, hogy nagy Megtiszteltetés számomra, hogy itt létek Magyarországon. Well Mert a magyar hívők a története nagy köztiszteletnek örvend világszerte. And a gondolok. I think Adolf az Adolf Saphirre. I think of Adolf, Adolf Rabbi vagy a Duncan Rabbira. Vagy pedig a skót misszió itt végzett munkájára. És azt is nagy örömmel konstatálom, hogy Magyarországon a messiásba vetett hívő zsidókat, milyen módon fogadta és kezelte Magyarország. Az utóbbi napok során, ahogy itt töltöttem ezt az időt Magyarországon, sok olyan emberrel találkoztam, aki elmondta nekem, hogy a nagyapám vagy a felmenőink közül valaki zsidó volt. And they came to akik megtértek, hitték Jézusban, és én magam is hiszek Jézusban. So, I'm sure that wasn't the place for Egészen biztosan nem Nagy-Britannia volt a, a zsidó misszió alapvető kiinduló pontja. Even the are, még akkor is, hogy a britekonkrut magukról ezt gondolják. But I know that Hungary played a leading role in helping Jewish people find their Tudom, hogy Magyarország vezető szerepet játszott abban, hogy zsidók felismerhessék és megismerhessék a messziásukat. Tehát olyan embereknek a történetét vizsgálom, akik zsidók, és megtértek és hisznek, hogy hittek Jesuába. Azonban ma egy különbséget találunk. Nagyobb a szabadságunk to this means arrá hogy ünefeljük ennek a tartalmát. hogy teljes in believing Jesus. Két teljesen egy és hívők. Az én fogalmam vagy definícióm a meshiánségi teológiára is a theology that is federal in, in in reflection and interaction between Judaism and Christianity annak a gyümölcseként jött létre, hogy megvizsgáltam, hogy a judaizmus és a kereszténység milyen módon van kölcsönhatásban egymással. Ez a gyakorló teológusok közszi beszélgetés és eszmecsele gyümölcseként jött létre. És egy új teológiai hagyomány született ennek eredményeképpen. It takes three generations Három generációra nyúlik vissza. Gyerekekre van szükség. És ö, unokák is kell, hogy szülessenek a the És akkor lehet, hogy majd az unokákból lesz a teológus. Although we all do theology. Jól lehet, mindannyian teologizálunk. A Messián és a teológia A a a Hmm. It's difficult. Can you repeat it again? Epistemology is how we know what we know. ez a teológia mint pedig az epistemológiai fontossági sorrendben alakzik, mert pedig arra hogy a felképvasi jészt. This is the hardest part of the lecture. Ez az előadás legnehezebb része mindjárt egyszerű predikációba kapcsok foundations the basis on which you know anything else az epistemológiai alapok adják meg azt hogy mi az amire valakiben is hiszünk most christians have an epistemic foundation yeshua jesus is the messiah a legtöbb messiási hívőnek az az episztemológiai alapja, hogy Jézus Krisztus, Jeshua a messiás. Ő egyedi. He is the ő a megváltó. He is the son of God. Ő Isten fia. He is truly God in the human form. Ő ténylegesen Isten ember formájában. On Christ the solid rock I stand, all other ground is shifting sand. Uh, idézett a dalból, mi szerint uh, Krisztusra az erős küre helyezem a lábam, minden más talaj az sikamlós homok Ha keresztény vagy, ez kellene, hogy a hited alapját képezzen. <Zsíves> Azonban a legtöbb zsidónak az alapja másban rejnik. Shema Yisrael, The Lord is our God. The Lord is Halizál, a mi Istenünk az Úr egy. Ez az epistemológiai alap Isten döntése és kiválasztása arra, hogy ő folyamatosan fenntartja a kapcsolatát a Önikkkel. the church. És Izrael itt nem az egyházat jelképezi, It's the Jewish people Even in communal, carnal, form. bármennyire is hite hagyott állapotban állapotban legyenek is. So how do you hold these two Akkor hogyan lehet ezt a két alapot összeegyeztetni? Még velem tartatok, értitek hogy miről beszélek? It's not easy. Ugye nem egy egyszerű kérdésről van szó? Itt uh, olyan ténylegesen teremtő erejű feszültségről beszélhetünk. De ha jól megvizsgáljuk, tulajdonképpen ugyanazok a God's commitment to Israel and God's uniqueness of revelation in Jesus the Isten megtántoríthatatlan elkötelezettsége a zsidó felé, valamint az Ő manifestálódása Jézus Krisztusban. William Temple, the Archbishop of Canterbury, once said: A érsek azt mondta egyszer: Judaism and Christianity amikor a kereszténység és a zsidóság egymástól elvált, akkor az igazság is ketté szakadt. Now, in Én nem akarok most pártoskodni ebben a családi vitában. Sokkal inkább én a helyreállítást szeretném látni. Sadly, De sajnos ez a két dolog megosztást uh, eredményezett. So, a messiási judaizmus, judaizmus teológiai módon szeretné ezt a két oldalt összeegyeztetni. És uh, keresztény és zsidó kategóriákban működik. Látjuk Maimonides képét, Great, ugye nagy ő, nevű középkori rabbi, Who brought Aristotelian and Jewish life together. aki az arisztoteliánus hitvilágot és a zsidó életet összeegyeztettel. Én nem vagyok az ő követője, but I do appreciate his achievement. azonban elismeréssel adózok a teljesítmény előtt. A Dallant Bárki felismeri az alsó képen található férfit? Nem biztos, hogy ebben a gyülekezeti teremben. Like Bart, a great here, de Bart Károly, egy nagyon nyugati teológus, voltak ilyenek a két dolgot aztán is so firstly, do Először is, milyen módon beszélünk mi Istennel? Ott van nekünk egységéről But we also need to be able to speak of the of God. Ugyanakkor muszáj, hogy tudjunk beszélni Isten hármasságáról. Isten három személyek közt képesnek kell tudnunk lenni, megkülönböztetés tenni az Atya, a és a Szentlélek között. Ez azért nem könnyű, mert nagyon sok zsidó számára a keresztény hitvallások hellenisztikus, görög filozófiai alapokból táplálkoznak. A is, és uh, ugye azt tanítják arabik, hogy átkozott az, aki a fiának görögöt tanít, And they said it would be better if a millstone was tied around his neck and he was thrown into the sea. Job lenne, hogy a tekernék, és a Does That sound familiar. Valahol már igen. Jesus ég, used a similar picture. Ugye Jézus De did practice logic and Greek philosophy. De tudjuk azt, hogy maguk a rabbik is görög teológiát és elméletelést is oktattak. So they didn't stick to their own principles. Ők maguk is áthagták az alapelveiket. And there's nothing wrong with expressing Egyáltalán nincsen probléma azzal, hogy görög filozófiai kereteken belül fejezzük ki magukat, hogy olyan emberekhez beszélünk, akik értik azt a szakot. De a legtöbb zsidó egyáltalán nem ilyen rúra jár. Well, some of the friends of the movement have tried to do this. Ez számos ismerős és barát a messiási mozgalmon belül megpróbáltam már. And if you're in what say, read my book, hogyha érdekelik önöket, hogy mit is tanítottak, mit vallanak ők, But akkor a könyvemben lehet további részleteket olvasni. World. Azt mondják, hogy megértjük, hogy a Szent Háromság az a Hellén római világ van született az akkori ismeretek alapján de egyáltalán nem találunk erre referenciát az írásokban. és mi a zsidó hagyományban amúgy is Isten többes számú jelenéről, tehát Isten egy személyben többfajta tulajdonsággal bír mi ezt már tudjuk ezt valljuk. ez innen erőteljes tanítás And very often we do not see the power of it because we cannot communicate it in a fresh and exciting way. De nagyon sok esetben nem ismeriük fel az emberrelő erőt, mert nem vagyunk képesek ezt újdonságerejével és erőteljesen átadni. And especially when we come to speak of Yeshua, Jesus. De amikor hanem akkor Jézusra kerül a szó. There is a need for a messianic Jewish expression of the uniqueness of Christ. Muszáj van, szükségünk van egy olyasfajta erőteljes kifejezés, amely átadja azt, hogy Jeshua, messiás, zsidó messiás kicsoda is valójában. Hogyan tudjuk a szent háromsággal kapcsolatos gondol gondolkozást vagy gondolatokat zsidó kifejezésekkel leírni? vagy és milyen módon lehet uh, egyvelíteni, uh, vagy vegyíteni a görög és a zsidó gondolkozásmódot? Tehát láthatják, hogy milyen kérdésekkel küzdünk mi messiás hívő zsidók. They're not easy. Egyáltalán nem könnyű kérdésekről van szó. We need your help and Úgyhogy uh, a segítségünkre van szükségünk. We need a mature messianic movement that is able to think and articulate clearly and maturely. Mert egy életmessiási mozgalomra van szükségünk, amely kifejező és nagyon is pontosan, szabatosan meg tudja határozni, hogy kicsoda is Jézus. kicsoda Isten. Vészesen közeleg az eladásra szánt idő vége. Nincs idő, mint ezt de nagyon sok különféle módja van annak, hogy hogyan lehet megfogalmazni kicsoda is Jézus zsidó szemszögből. So van, amelyek elég kóserek, van, amelyek kevésbé. Let me just touch on two other issues, and then my time will have gone, and we will come for questions. Még két kérdést szeretnénk nagyon röviden taglalni, majd jöhetnek a kérdések. The second question is the question of the law. A törvény kérés az egyik ezek közül. Of Torah. A Torah. But of course Torah in Hebrew is law and much much more. A Torah ugye a híverbén jelenti a törvényt és még sokasokkal többet. The word yara to shoot to take out an arrow and shoot it into the distance. Azt is jelenti, hogy elővesszük az íjat és egy messzi távolságok kijövünk. A way of expressing how God sends us instruction, revelation, knowledge, teaching. Annak a módja, hogy Isten hogyan küld számukra tanítást, fedést, iránymutatást. We often make a false contrast between law and Nagyon sokszor hamis összehasonlítást kezdünk, amikor a törvényt, a TORÁT a kegyelemmel vetjük egybe. És sajnos az a konklúzió, hogy a törvény az rossz, a szeretet pedig jó. But there is grace before law and grace in law. De a kegyelem már a törvény előtt és a törvényben is. And law by itself, it save us? Mert a törvény magában senkit But Torah is really a way of living according to God's instruction.: De a azt feltételezi, hogy mi isten instrukciói szerint éljük az életünket. És ha interested in this, I'll take my teacher Chris Wright's position. Hogy ha én elhelyeztem is a Chris Wright-től az én tanítómnak, ez egyet követem-e that, that the mission in Israel is to be a light to the nations. Israelnek az a küldetése, hogy világosság vegyen a nemzetek számára. And Israel's character is developed by living out. Israel's character is expressed by living out God's law. És Izrael jelleme pedig azon keresztül került kifejezés, hogy megéli a törvényt. És Izrael maga a Földön pedig uh, a minta értékű uh, országként kell, hogy működjön, paradigmaként az egész világ számára. And God's people in God's land under God's rule, Isten népe, Isten földjén, Isten törvényei szerint az a királyságnak a lenyomata és mintája. Ezt azonban csak a messiás fényében lehetséges megélni. Még egy utolsó kérdést szeretnék megemlíteni, aztán majd a kérdésekben lehet, hogy visszatérünk ezekre. Mégpedig Izrael jövőjét illetően. Where you have two Jews, you have three opinions. van kettős zsidó kapás volt a három vélemény. If you don't understand eschatology, the doctrine of the last things. Hogyha az eskatológiát, az utolsó idők teológiáját nem érteni. Don't worry. Akkor jántana, hogy jönne. It's not the end of the world. Ez nem a világ vége. Take the church. Na hát megint az abban humoromat. As Messiah Jews, we are passionately loyal to God's purposes for our people. Mi mesélséjű zsidók uh, szörnyen hűségesek vagyunk Istennek a zsidó néppel kapcsolatos terveivel. terveivel. Magához Izrael földjéhez és Izrael népéhez is hasonlóképpen viszonyulunk. Yeah, we igen, akkor elismerjük és látjuk, hogy jelen pillanatban a rabszomszédainkkal egyáltalán nem békesség honlott. És óriásra szükség a békességre, a közvetítésre és a feszültségoldásra. We as messianic Jews are called to be a model of reconciliation minket mesélyes hívő zsidókat Isten a megbékéltetés mintaképévé hívott el. Because God was in Messiah reconciling the world to himself. Mert Isten a messiásban végéltette ki a világot saját magával. Arra vagyunk elhívva, hogy Isten végéltető szeretetének a küldöttei legyünk. First between God and all humanity, Először is Isten és az egész emberiség közt, majd pedig olyan nemzetek között, amelyek megosztottak. So let me conclude and move to our question. De hát most szeretném lezárni és a kérdések rám térni. Messz. Még egy utolsó diák. A messies Judaizmus egyszerre része az egyháznak és az zsidóságnak. And we need to demonstrate the unity that there is between the church and Israel. Be kell mutatnunk azt a fajta egységet, amely Izrael és az Egyház között megtalálható. Az Azáltal, hogy teljes egészében zsidók vagyunk, és teljesen hiszünk Jézus Krisztusban. Jól lehet 2000 éven keresztül, ez egyáltalán nem volt lehetséges. És sajnos az egyház és Izrael mind a mai napig még nem lett megvékéltetve teljes egészében. This is typical British understatement. Understatement. understatement. Hát, ugye uh, a hogy nagyon finoman fejezik magukat, én már a magyar tolmácsolásban egy kicsit erősebben átadtam, ez nem történt meg. Being Jewish is not just a personal individual experience, but that of being part of a community. A messiás hívő zsidónak lenni nem csak egy egyszemélyes élmény, hanem egyszerre felvételzi azt, hogy az ember egy közösség részét is képezi. So a messiás hívő zsidóként nem csupánra vagyunk elhívva, hogy egyedül éljünk meg a hitünket, hanem arról, hogy ezt közösségben tegyünk. És minden nép számára hirdetnünk fel a jó hírt. fel a jó hírt és a messiás jó híréhez szükségesnek kell lennünk. Egészen addig, ameddig vissza nem tér. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.